I trallo en català. a un nou programa de Canya i Tralla en Català. Saludem a tots els que ens escolteu des de canyaitrallaencatalà.wordpress.com i des de 77.wordpress.com També una salutació des d'aquells que ens escolteu des de Ona Mediterrània, el 98.0 FM. Hola a tots. Tornem a estar aquí, un nou programa de canya i tralla. I bé, quan ja tinguérem en Marcus avui, no nosaltres ja és per Barcelona. Així que bé, aquí Antoni. Hola a tots. Bé, què tenim per començar avui? Bé, a part de... per començar, adalentarem una mica el que farem avui. Avui mm -hmm. tenim la llista de reproducció de, de sempre, diària, i també, eh, com moltes vegades, la se, se, se secció d'eleccions personals. Que com ja sabeu... Es, posarem un tema, tant en Marc com jo, que, que mos agradi, no? d'una banda que mos, que mos agradi. Bé, començam amb Ether, perquè Ether acaba de, treure, eh, acaba de publicar un nou videoclip, eh, que us convidam a veure'l, perquè és un videoclip molt ben aconseguit, molt ben realitzat en tots els sentits. El videoclip és del tema Despertar, d'aquest àlbum, un món dissonant, que en tant ens agrada aquí, no? Que ja hem escoltat aquest tema, diria que, que unes quantes vegades, no? Sí, un bon parell. Sí. <ríe> si I... no, el tema, el disc, també l'hem un període de vegades. un disc que ens agrada molt. Exacte. I l'escoltam una vegada més, Despertar, Éter. Això ha estat Un molt bon tema, com ja m'ha avançat abans. Molt Un bon tema. tema de despertar, no? Com millor se pot despertar amb aquest tema, no? De poques maneres no <ríe> m'ho deixen, millor que això. I això, eh, com tu m'has dit, Marc, que no, no l'has vist, doncs convidem-me a, a, a veure aquest videoclip, tu també, Marc, perquè sí, veure, no, no, no, no se'ls pot passar. Tinc pendent, eh, té pinta de ser molt, molt bo aquest videoclip, sí, realment. Sí, o sí. Sigui. Despreixa això, no? despertar d'aquesta societat de la merda aquesta que, que, que mos, té, mos té enganxat a la societat no? Desconnectar de tot això I d'això vas videoclip, bàsicament ah, va. Clar que sí Eter de... passam... sí, Ara passam a un grup que s'hi diu Mokxa Un grup de Barcelona, com a de hardcore potent i desgarrat, molt bons Que tenen un àlbum que se si diu Sang de Raure i vos diu una cançó que se diu "La puta ruïna, de boksha, així mateix. <fixi> aquests Mocxa, molt, molt bons Tralla Mansalva Tu ho vas dir? Tralla Mansalva <ríe> Doncs sí que dir d'aquesta gran banda, no sé, no, no sé si l'havien posat ja Crec que no, crec que no l'havien duit i realment és un bon grup Rau, que... perquè fa, fa temps que la coneixem en aquesta banda mm -hmm. i m'estranya que no no me'n sap, no sona, pot ser l'havien i no ho record no? però és veritat que no Pura tralla, ja, Vestat, molt, ja molt, ho han bons. sentit mm -hmm. Bé, més endavant t'escoltarem més per ara, a continuació, escoltarem un tema de Cendra, recordant que Cendra són una banda de Blackpung de Sabadell. El tema que sonarà és del seu darrer treball, Cendra, uh, i el tema que sonarà és privant fins rebentar. Cendra! això ha estat cendre. Cendre i el seu Black Punk, allà, brut i... Però bé brut. Que així tot dins, es, dins aquest Blackpunk brut sorprèn perquè aquest àlbum sona més nítid, no? Instrumentalment se sent molt... Sí, Se tanto. sent més clar, no? Sí, és un poc la cara de... És a dir, uh, s'estilen sí, si són igual de destroy, igual de... Drut, xapa i, i per avall, però però són son sí és més nítid. Jo trobo que sona millor. Sí. Sí, mola, mola. Sí. Ara, ara... ara el següent àlbum serà pitjor. I un dirà, no, no, aquesta gent eh, no té raó. Han de sonar pitjor, han de sonar sí, malament. Sí. Oh, però on serà malament? No, però realment sí, com sigui, sendra, sona molt bé. Clar que sí, té el seu punt de sendra, sí. tio. Sandra. Que no, sí, més... les seves lletres després de misentropia i destruccions sí, i privant fins a reventar. Sí. és una temàtica molt de... molt bona, sí, sí. <laughs> Com era aquell àlbum, àlbum que mol van enviar sí, Cervesa, sí. Sí, sí. Que tenen, jo ja dels romans, o... a veure, grans... no, per mi també són grans títols. Tenem que seguir passar, ara passam a Voltor un gran grup de metal de València i cònics sí, sí, sí. que s'havien de separar ara fa un temps això, i ara pareix que s'han tornat a això apareix. que fins sí, i tot que... eh, sabeu per, per Facebook que han, que han venjat de vídeos de, que han gravat vola, vola. no sí. sé si m'ho he imaginat jo però jo sembla Podria ser, podria ser. Si és, així, és una gran notícia perquè, com tu molt bé has dit, són uns, uns, uns icònics dins, dins, no tal, dins, dins de... Catalana, sí, no? dins de... Sí, que allà hi trauen català. català. És molt, molt bons i... I eren necessaris. Exacte. Bé, i per recordar un poc aquest gran grup del seu disc Aprenent a volar, duint la cançó extrem de Volto. Ui! rem com és aquest aquest programa que sé exacte molt molt bon vol bo. <ríe> bo recordar-los perquè temps que no els havien duït, és eh? la nostra llista de reproducció i bo bon molt bon molt, <ríe> molt bon bo, sí sí bé ara n' un poc tornant a en aquesta sendra de de punk amb la Maya que no fa molt els va escoltar en marc mateix val els ha va dur darrere el eleccions personals, no ho haig Exacte. errat. Ah. Bé, aquests doncs, mallorquins eh, eh, això, no? Fan un punt eh, com, com ho definiries? Era... Sí, garroso, sí, jo no? dir, quan se defineixen ells a una entrevista de la 2 que ja vaig recomanar, és un punt garruló, garruló, diuen ells. <ríe> I tal qual, és punt garruló. Avui estem a que escoltarem bu bucle vater Pava del seu disc que se diu... Com se diu, com i mamades. Exacte. Amahamaya. No Amahamaya, del qual. <ríe> no té altra definició. <ríe> no, no, és pungarruló, com hem dit, i sona beníssim, espectacular. <ríe> <ríe> Ens encanten aquí. Molt, molt bons. I bé, ara passam a un altre grup que s'hi diuen Hormigon Armado. Normalment canten en castellà, però tenen qualsevol tema en català. I bé, un grup de hardcore, metal, un... un poc record de grups com Cop, i sobretot hi ha corpus i recordo bastant. Uh, l'època de... no me'n recordo quin àlbum era, però bé l'època era tenir un tocs més, més de com de més, rap, més, fè, ns... més tipus d'això no? i bé d'aquest àlbum seu que se diu Carpe Diem, han dit la cançó Radiació d'Hormigón Armada. Oh? Sí, molt bon grup, molt, molt bona, bona, bona treballa com t'ho has dit. I sí, el que comentaves abans, de, que recorda recordava Scorpus, però és una mescla de l'Avea Scorpus de l'època rap mm -hmm. però després de l'època va, va venir un... més contundència, no? Uh, sí, hardcore exacte. metal. Sí, sí, clar. I és com si m'esclassis tot, és a dir, és com si eh... Uh, en lloc de només haver, corpus, haver fet aquest canvi de matraca pura, aquesta també ha seguit fent rap, cosa que no va fer. Exacte, exacte. Que, que hagués sí, realment, molt guai. no és que sigui... Clar, que no és un grup de rap metal, no és un grup de no. principal metal, hardcore, sí, sí. però que té tocs, que recorden cap aquí. Molt bona banda, sí, sí. Sí, molt bon grup, realment. No, els han conegut ara. Sí, ara fa res. Molan molts l'han passada així d'estrangers sí. i això anava a dir, no? També si teniu animau-vos a enviar-nos bandes perquè nosaltres mm. també és a dir, necessitem noves bandes per conèixer, perquè per compartir tothom. Clar, com ampliar horitzons, per dir, no? Ah, clar, clar. No. <laughs> nosaltres tenim tota una llista, tenim com a sense aquesta que és de internet que ha aconsegut. Sí, un sí, una ciclopèdia metalum, o que Sí, nosaltres tenim aquesta ciclopèdia, però cany no? tenim quatre pàgines de bandes, mm -hmm. Aman Salva, Joan sí, Vallàs, Jordi Contat i no. Col·ca ciclogs. Sí, sí. sí, sí. <laughs> Ostres, pues molaria. Sí, sí. Cony, molaria, molaria. I doncs ja, que dic, eh, animau-vos a compartir bandes perquè nosaltres també em volen conèixer més. I encantats de posar per aquí el que faci falta. Sí. Que sí. Hola, som Colapta i esteu escoltant Canya i Calla! de rap, som Jimmy Jazz del programa de He-Hop Crema de Ràdio 77. Si t'agrada de rap en sa teva llengua, underground i en banquituds feministes, som al teu programa. All right, I think we've got it now. Let's do it, huh? All ah! Idò hem entrat a la secció d'eleccions personals. Recordem una mica, com han dit en el principi del programa, aquest, aquesta secció trata d'una banda que cada un mos agradi, una banda que, que ens arribi, o una banda que, que, que, que acabem de conèixer. Tampoc no, no ha de ser res de l'altre món, no? Clar, Bé, que tingui un significat, si més superficial o més profund, però que sí. vol per que en tu... Per compartir que... amb gent, no? Bàsicament. Exacte, exacte. Bon bé, avui començaré jo i per aquesta secció d'avui he duït una banda que fa molt de temps volia dur. Ells són The Sword, grup d'Estats Units, més concretament d'Austin, Texas, i és un grup que practica Stoner Doom o Stoner Metal. Personalment, dins d'aquest estil, és un dels millors, per no dir-los millor, perquè a dir, el que transmet aquesta banda és increïble, després... Després ja seguirem xerrant sobre això quan, quan t'hagueu escoltat el grup, perquè aquesta és idea, no? Ara vos puc xerrar, però <laughs> lo seu es que escolteu. Bé, uh, estem a, a aquesta banda, perdó, té, té quatre àlbums, fins, a, fins ara han ret 4 àlbums, Crec que encara estan treballant amb el seu, amb el seu nou i el tema que jo posaré és del seu gran primer treball Age of Winters, del 2006, per tant és una banda eh, nova, dins no que cap, amb la seva cançó més reconeguda, Freya, i això és The Sword, Freya. Això ha estat The Sword, eh, banda de Stoner Doom. Eh, com jo deia, no? una banda que per jo eh, expressa molt, però moltíssim. De, de fet, les primeres vegades que vaig començar a escoltar, que, van, que va ser aquest, aquest àlbum, i de, va ser com si fes estona que cercava una banda d'aquest tipus, saps? se m'han empolgat pel de punta quan vaig descobrir aquesta banda, no? I els primers escoltes sempre eren pla, això mola un munt, Encara Ara que escolti el conec, doncs, pues, segueix pensant el mateix, no? I m'encanta, però m'encanta aquesta banda. I també no oblidar que, com veia el títol d'aquest tema, la freya, la eh, temàtica d'aquesta banda és mitològica, de... nòrdica, i també eh, se fica dins eh, aquesta fantasia d'escriptors de, de, de, de, de, com és el cas Tolkien o en George R. R. Martin mm -hmm. i eh, no oblidar també que el seu tercer àlbum, que és Swarp Ra uh, Riders, eh, es canvia un pot de temàtica, és més, és més a los Star Wars, no? és més, més futurista. més, sí, no? més de l'espai, no? de fet si vols les portades, cosa que n'he destacat també, les portades d'aquesta banda són increïbles uh, m'encanten mm, uh, una altra cosa a destacar un altre punt a destacar que aquest Age of Winters també <laughs> és, és a dir me vaig enamorar completament del grup és a dir, m'ha encantat s'ha donat un, una banda meves que escolt moltíssim per tant, preferida no sé, espero que vos hagi agradat ha, te'n mola aquesta banda? t'ha agradat? Sí, realment sí és, dir, és un grup que... Coneixies? Sí, qual que Pima es mostra el cor i això la veig conèixer per mort teu i, però que, es veu que és un grup bastant bo bastant molt potent, potent és a dir sí, és molt... això que transmet, cada riff mm -hmm. te fa sentir uau, poderós sí, és, és, és, és, és, no sé si, mm -hmm. si vol trobar a transmetre el mateix però a mi és que s'ometen totes les cançons pràcticament són riffs així molt potents, molt potents no? i poderosos i, i que s'aferren. S'aferren moltíssim, sí, tata, sobretot. Tata. I aquestes, també és estil aquest és el que fa molt, no? M'he enganxat molt a Stoner Doom, tots aquests Stoner Rock on van posar la subgeneroteca, amb aquest Doom més metàl·lic, no? No tan psicodèlic com pot ser Stoner Rock, simplement. Sí, hi ha grups així de stoner que són bastant més no? Però aquest tira més cap a sa branca més dur, més, més dur, més Pedat, tots tan... Més greu, més... Sí, lentos, tonen, saps? Tempos sí, tot, lentos i... Sí. Però després li fiquen seva velocitat aquesta de, de riffs uh -huh. que fins i tot també estan estan... Uh, uh, tenen qualca cançó, per exemple, aquest àlbum que se diu uh, Iron Swan, que, es, que és principis com a thrash i tot. mm uh -huh. Saps? I ells ho diuen, no?, que estan un poc influenciats amb també Slayer, bandes Thrasher's, saps? Mm. I clar, és... dins un món uh, metàlic, diríem, sí, no? Saps? I sona bastant bé. Ara, bueno, en Pablo que des amb Star Epic i això, és veritat que ara ho pensava, que grups més potents, més pesats, rotllo, un, una tendència més d'un, per dir, és veritat que pega molt Star Epic, de dir piquings espaces sí, no? o sigui... és que de fet s'aportar aquest Age of Winters és això una, és una, com una lota de nòrdica que està tombada mm -hmm. i de fons veus tot un camp de, com un càmping d'aquest de batalla saps, les mm -hmm. tendes posades sí, saps, els escuts saps? I sí, és com un campament preparat per la batalla sí, sí, i... és això Mm. així és d'aquesta banda per haver-la deixat bé banda, perquè fer contes mm. torrar-la un poc sí, no, tant no, idò, molt bon grup eh, dir. i un altre, ja, bé no és un grup que, vos dubte, també és un grup bastant bo, i el molt molt bo i molt característic, és veritat que hi ha poc grups com aquest i són eh, Protest the Hero, un grup de canadà d'Otario, de... si no m'equivoc bé, però la de per canadà, això segur i aquest grup és un grup de mazcor, és una instrumentals bastant complexa, molt complicada, molt ràpida, i en canvi la veu és, vull dir, no sé, és que és, costa descriure-ho, no? És un grup que és instrumental és molt complexa i la és increïblement aguda, és a dir, pega uns gusts de la l'hòstia, de tant en tant fot també les de veu, el que és més ocasional, no sempre, i no sé, vull dir, és rara, però mola... <laughs> És molt, com molt complexa no? Té aquest toc així que recorda Math Rock, tot i que no arriba en aquesta extrem de complexitat i, sí. i tracòmat és avantguardisme, no? És a dir, ara segons quin gruix de Math Rock, que són bastant avantguardistes, aquest no és cas, no? Però sí que té aquesta complexitat instrumental i aquesta tecnicitat, diguem, molt, molt bona i són molt bons. I bé, ara, sense enrotllar-me més, aquí teniu a però des de Girou en la seva cançó Sequoia Throne. de Hero. Total, eh? Sí. Lo, lo mateix, no ho quedé abans, no? És dir, realment aquest grup m'acosta mm, molt trobar les paraules per definir aquest grup. Així com altres, no? Aquest grup no... M'acosta trobar paraules perquè és un grup molt característic, no? Molt seu. Amb aquesta veu aguda i instrumental molt ràpida per allà, sí. tot hòstia. Hi ha molt bones bandes per Canadà, sempre. Mm? I sempre solen ser molt originals. Sí, so, totes tenen seu toc, no? Sí, gran... Mm -hmm. gran banda, sí, sí. Ara no va comentar un poc que abans has dit lo de la portada de Sálvum i de, realment bé, abans no ho he dit, aquesta cançó és de Sálvum Fortress, el seu segon àlbum, que tregueren el 2009 i realment la portada té, bé, és, és bastant complicada, és quasi tan complicada com el grup. Es, surt un, una persona, no sé si home o dona, una figura andrògina eh, d'escap, amb un casc que té com un banyam per allà darrere i surten com dues cabres amb eh, més o menys no se sap i els confuses aquesta imatge no? surten també com a fudes altres animals és... tu veus cabres Mol... però jo veig llops també <laughs> perquè són cabres perquè tenen les banyes grosses però és després tenen, per tenen com mullals és, és una cosa estranya però molt <laughs> a molt molt a molt suporta difícil de classificar això no? sí, sí, sí, crec que és tan complicada com el grup <laughs> no i dò, molt bon grup i molt bon tema que ben, pel que tu comentava ara que aquest tema xerra sobre, és a dir, fer la comparació i, bé, amb um, les um, forces de l'espai exterior, per dir, aliens que mos venen invadir, la típica pel·lícula, rotllo Predator, Predator, o, Predator, bueno, Predator sí. o Alien, o bé, totes aquestes pel·lícules més tirant cap a això, no?, que són aliens com mos venen a assassinar i desquartirar, i de sa cançó diu, realment no fa falta que vengui gent de l'espai exterior, vull dir, ja mos matant noltros entre noltros, i mos encarregam els nostres imals, la nostra terra i diu, si no dic eh, si no mos la nostra partició a altres planetes fins que arribis nostre final i ses meves pregheres siguin eh, siguin complides o no creixinós tio dic eh frase que molla eh, que diu unless my prayers and are answered and are coming soon que diu no sé que ses meves pregheres siguin complides i el nostre fia arribiviat eh, és brutalment és una molt molt bona la recoman eh que serveu la letra perquè és increïble i bé, això era uh, Protest de Hero. <laughs> Sí, sí, ara ja arribem a la fi del nostre programa. Així és i 남també han començat amb una banda que presenta videoclip i també sense que acabam també eh, han fet oficial el seu videoclip sense banda Marasma, que a la fi eh, han publicat oficialment el videoclip que vam anar a veure eh, a Natxina Ciutat com van presentar el seu nou treball. I tu no l'has tampoc Marc, no? No, aquest, no l'he No vaig poder venir al el teatre, me l'assaboreu i realment... I d'això, no com anar... Que... Eh, heu de veure aquest videoclip, perquè com molt bé vàrem dir eh, sa, en aquesta crònica que vàrem fer, no? és, un, és un videoclip que et deixa tretar plagi, com, <ríe> com molt bé vàrem dir. S'altre i m'ho vaig trobar en Tomeu i m'ho dir... Aquesta, com varen definir aquest, aquest videoclip, m'ha encantat, no? Aquesta, sí. aquesta manera de, de definir-ho, i certament és així. Bé, eh, com han dit, Marasma eh, és un grup de post-metal de Mallorquí, post-metal i moltes altres coses més, no, no, no s'acaba aquí. I el videoclip és d'un tema molt, molt bo, que és que eh, obri sàlbum, de llums i ombres, amb el títol Metamorfosi de la Inèrcia. i d'aquí deixem aquest programa, esperen que vos hagi agradat i us heu passat bé, tan bé com nosaltres. Sí, nosaltres aquí. Bé, nosaltres un poc, el que vam dir en el seu dia, no? que realment quasi-quasi feim el programa per nosaltres, i si qualcú ho escolta, millor Més encara. que millor, clar que, que, que sí. Encara. Així que, sí. que, bé. Més que millor, clar que sí. Més que millor, clar que canya i tralla eh, en del següent. Sí, de català i no en català, en seccions. També, eh, també. Mm -hmm. Tenim de tot, un pot de tot. Sí, Tenim de tot. Ara per el pròxim programa intentarem donar un convidat que fan que no hi deman ningú i... A Com més i hi trobem algú. Sí, que sí, ja tocava sí, sí. aquest aquest cap de setmana però per motiu de temps sí, no, no, no hem pogut... Qüestions logístiques. No... Sí, sí. <laughs> Tots ja començà amb, amb sa rutina diària i clar, això ja... Clar du mos d'un poc un poc Clar, Pot de és, cul, és, no? És fàcil, no? fàcil, no? Que pots dur qualcú, és, Clar, és més... Clar, sí. Sí. I d'això, intentarem dur qualcú per la pròxima setmana i fins al pròxim programa. Adeu a tots. Vos deixem en marasma.